та мудре професійне керівництво матері з раннього дитинства робили цілком реальними найвищі мрії, а унікальна працездатність і вміло плекане нечестолюбства хлопчика з першу учня спеціалізованої музичної школи, а згодом студента консерваторії, перетворювали виснажливу працю за інструментом з каторги, якою вона є для багатьох на дуель з нотами, пригоду, захопливу і завжди переможну. Відчуття своєї сили за інструментом, а згодом всесильності захоплювало. Абсолютна техніка і глибоке почуття, яке вкладав у своє виконання спершу хлопчика, потім юнак, справляли величезний вплив на публіку. Схвильовані, вражені його виконанням слухачі, спершу вчителі, а потім професори консерваторії, слухачі на академічних концертах, оплески, відчуття влади над залом. Усе це п'янило. «Вчися, сину, працюй!» Коли ти станеш дорослим, переможеш у всіх конкурсах піаністів, які лише існують, будеш їздити світом, концертувати, ти матимеш не тільки славу, гроші, багато грошей, значно більше, ніж навіть твій батько-генерал. Тільки гроші, великі, по-справжньому великі гроші, тільки влада робить людину сильною. Вчила мати тендітна тілом та мудра і сильна душею жінка. Мудра мудрістю явно не з радянських книжок вичитаною. Зазвичай такі тендітні, Викохані у музиці панночки бувають не від світу цього, але Поліна Вітольдівна ще встигла захопити до революційного дитинства. Своє дворянське походження вона тримала у глибокій таємниці та, втративши маєтки, не втратила скарбів душі, плеканих матір'ю. І глибокого розуміння цінностей світу, закарбованих батьком, серед яких матеріальне підґрунтя добробуту сім'ї не вважалося ганебною противагою високим духовним цінностям. Навпаки, стверджував батько, тільки справжнє серйозне багатство може забезпечити високий духовний розвиток дітей, дозволить їм вивчати мови, музику, подорожувати світом, вбираючи шедеври культури інших країн. Безглуздям видавалися їй наївні і безпорадні інтелігентські сентенції про те, що справжній художник повинен бути голодним. Чому, власне, неспроможність прогодувати сім'ю повинна вважатися заслугою? Де логіка у тому, що обираючи між книгою, картиною, нотами, шматком хліба чи сукнею, інтелігентна людина повинна обрати книгу і читати її у голодних гордощах. Нібито від цього вивищиться її духовна цінність. Грошей сину повинно вистачати і на хліб, і на сукні, і на книги, і на рояль, і на французькі духи. Тільки тоді чоловіка можна вважати повноцінним. Дивно, в ті часи несучасна, застаріла наука, що сягала корінням у початок століття, виявилася потрібною наприкінці його. Поки розгублена радянська інтелігенція ловила гав і розмірковувала, наскільки порядним буде поповнення вічно порожнього гаманця, чи не применшить бува шматок масла на окрайці хліба накопичених духовних скарбів, Борис почав діяти. Мати навчала іноземних мов, музики, намагалася прищепити любов до літератури, водила до музеїв, театрів.